Hören Teil 4 Die Moderatorin der Sendung Aktuell diskutiert mit dem deutschen Soziologen Bernd Bechstein und der Auslandskorrespondentin Ulrike Mayer über das Thema Deutsche im Ausland nicht so sehr beliebt. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Aktuell. In unserer heutigen Sendung geht es um die Frage, wie beliebt wir Deutsche eigentlich im Ausland sind. Dazu haben wir zwei Gäste eingeladen, die es am besten wissen müssten. Herrn Prof. Dr. Bernd Bechstein, Soziologe an der Universität Frankfurt und Frau Ulrike Meier, die als Auslandskorrespondentin tätig ist. Frau Meier, wie beliebt sind wir denn? Ich denke schon, dass wir sehr beliebt sind, vor allem wegen unseres technischen Fortschritts und der Innovationen in Technologie, Forschung und Naturwissenschaften. Stimmen Sie dem zu, Herr Bechstein? Naja, es mag schon sein, dass viele Völker der deutschen Automobilindustrie treu geblieben sind, indem sie BMWs oder VWs kaufen. Oder vielleicht besitzt der eine oder der andere sogar seit 20 Jahren eine AEG-Waschmaschine, Aber die Situation ist doch laut Studien anders. Die Deutschen werden von anderen Völkern wegen ihres Verhaltens kritisiert. Hm. Wenn andere Völker die deutsche Technik und die Innovation nicht schätzen, welche Gründe gibt es dann, dass wir nicht angesehen sind? Sind es denn immer noch die negativen Bilder der Kriege der Vergangenheit? Nein, auch wenn diese noch in den Köpfen der älteren Generation festgenagelt sind. Es sind auch nicht die Bilder von Würstchen, Bier und Oktoberfest. Es sind eher Bilder einer sehr starken Ordnungsmanie, die uns prägt. Dieses Gefühl hatte ich während meiner beruflichen Laufbahn nicht. Im Gegenteil. Ich habe Menschen kennengelernt, die sehr ordentlich und bewusst arbeiten. Vielleicht sogar mehr als ein Deutscher. Ich wurde im Ausland immer sehr offen und warmherzig aufgenommen. Manche haben mich auch zu sich eingeladen und mit einigen verbindet mich noch eine sehr innige, tiefe Freundschaft. Einem Deutschen würde man das ja auch nicht direkt ins Gesicht sagen. Natürlich nicht. Stellen Sie sich vor, wie komisch das wäre. Aber es ist schon so, dass wir in unserer Gesellschaft ein sehr starkes Gefühl von Ordnung entwickelt haben. Mit anderen Worten halten wir uns streng an Verkehrsregeln, an Anweisungen, was andere Völker nicht unbedingt tun, weil Gesetz und Ordnung für sie zweitrangig sind. Und Beispiele gibt es genug. Das sehe ich nicht so. Wir arbeiten nicht mehr oder weniger als andere Menschen. Außerdem sind wir ja nicht die einzigen Menschen auf der Welt, die Ordnung und Regeln befolgen. Ja, das Einhalten der Gesetze in einem Rechtsstaat wie Deutschland hat den Vorteil, dass wir ein sicheres und demokratisches Leben führen. Nur so können wir in Frieden und Demokratie miteinander auskommen. Warum wird das von anderen Völkern belächelt? Das ist ganz einfach. Nehmen Sie die Südländer. Ein temperamentvolles Volk wie zum Beispiel die Italiener oder Spanier. In diesen Ländern herrschen ganz andere Wetterbedingungen. Stellen Sie sich vor, dass man bei 40 Grad eine Arbeit verrichten muss. Ich würde nicht erwarten, dass das sofort klappt. Man lässt sich also Zeit damit. Hat das aber nicht auch mit der Mentalität oder dem Charakter zu tun? Ja, schon. Es handelt sich hier um einen Charakterzug, der sich auf die Mehrheit des ganzen Volkes ausgebreitet hat. Und das formt sich mehr oder minder zu einer Mentalität. Stellen Sie sich nur vor, ich würde mich in einem südeuropäischen Land so verhalten wie in Deutschland. Dann würden die erst einmal sagen, mach mal halblang, das hat doch Zeit. Dann verstehe ich nicht, warum man unsere Einstellung belächelt. Ich vermute, dass man tief im Inneren doch diese Leistungen schätzt. Aber in der Lebensphilosophie eines Ausländers stehen andere Werte an erster Stelle. Diese Menschen belächeln uns weil sie in ihrem Leben eine andere Priorität gesetzt haben. Frau Meier, wie stehen Sie dazu? Würden Sie vielleicht Ihre Prioritäten ändern oder auch mal ordnungswidrig handeln, mal ein wenig Siester halten und wie ein Südländer leben? Ich glaube, das könnte ich nie, weil ich gelernt habe, schnell und gewissenhaft zu handeln und professionell in meinem Beruf zu arbeiten. Ich finde, Eine Gesellschaft würde darunter leiden, wenn es keine Ordnung gäbe. Ich stelle es mir sehr schwierig vor, wenn ich im Bad einen Rohrbruch habe und ich den Klempner rufe und der mir dann sagt, ich komme heute irgendwann im Laufe des Tages. Da würde ich durchdrehen und stünde letztendlich unter Wasser. Das kann ich völlig nachvollziehen. Da sind wir anders erzogen. Aber es wäre auf keinen Fall verkehrt, einmal die Geschwindigkeit unserer Gesellschaft zu drosseln und auch mal zu sagen, was ich heute nicht machen kann, kann ich auch mal morgen machen. Das täte unserem Gesellschaftsgefüge doch ganz gut. Vielleicht sollten wir wirklich mal andere Prioritäten setzen, damit es uns als Gesellschaft nicht nur materiell, sondern auch gesellschaftlich gut geht. Mhm. Sehr vernünftig. Frau Meier, Herr Bechstein, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihren Beitrag zu diesem Thema. Diese Perspektive war doch sehr interessant. Liebe Zuschauer, ich verabschiede mich von Ihnen und sage Tschüss bis zum nächsten Mal, wenn es darum geht.